Він не доказав. Мак Лейстон схопив його за комір і виштовхав з кабінету власноручно, стосунувши його на прощання ногою нижче спини. Потім він, як розлютований звір, почав ходити по кабінету. Вийшов у залю і знову вернувся до кабінету. «Ало, пінкартон?» – говорить Лейстон. «Ви скоро знайдете сліди. Ви з організацією страйкбрехерів і провокаторів?» Чи не втеряли здатність виконувати інші доручення? Прошу вас поспішити. В цій хвилі я звертаюсь до іншого бюро, і ви не одержите премії. На дзвінок увійшов Лакей. Пошліть по радіо, диктую. Негайно затримати Джима Ріпса, в якому порту він не був. Привезти його сюди під суворою охороною. Лейстон. Був травень. Зелене листя лісів ще навкрилося курявою од авто і що проносилися по шосе. Американська згоя, виблискуючи всіма кольорами райдуги, перелітала шосе і, сідаючи на зелених верхів'ях, звиклими американськими очима дивилися на нескінчений натовп кейбів та авто. Час від часу їй щастило підібрати виконані з лімузинку рештки сніданку, і вона стоїчно дзьобала їх у трьох кроках від дороги. Її уваги не привернув на себе чорний мов жук бензиномотор, що пролетів безшумно, знявши хмари куряви. Вони навіть не подивилися на товстого чоловіка з виряченим очима, що, дивлячись уперед, покинув нерозрізаний Роман і нервово совався по подушках у шкляному купе. Лейстон прямував до Нью-Йорку. За годину перед тим розшукове бюро пінкартона повідомило, що й дід без сумніву поїхала пароплавом з ріпсом, добуто відомості, що вона цікавилася паризькими адресами за тиждень перед зникненням. За місяць, пригадав Лейстон, він мав розмови за дід, але йому вдалося небагатьма аргументами переконати її підіждати з подоріжжю в Париж до зими, коли, власне, тільки і її рація їздити туди». Едіт так швидко і легко згодилася тоді, що мак Лейстонові на думку не спадало, що вона може все-таки передумати і поїхати в Париж сама. Для нього тепер жодного не було сумніву, що вона поїхала в Париж. Уже в день її зникнення дізналися, що вона забрала свої гроші з біжучого рахунку в банкові. Лейстон вирішив сам поїхати в Париж і миром вернути її назад, бо хоч дізнатися, де вона є і колись хоче побути з нею в Парижі. Ліберія огинала Танжер. В Танжері Франсуа Дені і Вінсент Поль найняли п'ять душ головорізів із марокканських дезертирів. Капітанові сплачено грубі гроші, щоб він узяв їх на борт. Вінсент, старий досвідчений охотник, обмацав бісцепси на руках у кожного з них. Лікар у Танжері обдивився стан їх здоров'я. Військові посвідки їхні показували неабияке вміння стріляти з винтовки. Тепер ця шляхетна компанія, їдучи в третьому класі, через увесь день грала в шмен де фер. Вінсент і Франсуа держалися осторонь. Франсуа проклинав себе і цілий світ, що він ув'язався в цю дурацьку експедицію. І витягаючи з кишені фотографічну картку Камілли, думці порівнював елегантну танцівницю, з волохатою дамою і згорив. спльовував з за борти курив цигарку за цигаркою. Вінсент уперто мовчав, щоби ще більше не налякати Франсуа, в його був великий досвід у цих справах. Ввечері вони знову стояли на палубі, пройди світи різались у шмендефер, ліворуч синів лівий берег Африки і розпливався туманом. Була тиха година. Тоді Франсуа раптом звернувся до Вінсента і сказав глухо, «Я почуваю, Вінсента, що не вернувся з цієї чортової подорожі». Вінсент не відповів ані слова. Обоє вони не помітили, як повз них пройшов поволю молодий матрос з Ліберії, білявий хлопець з маленькими гострими очима. Він ніби спинився коло них, потім пройшов повз п'ять пройди світів, Придивлявся до них з хвилину. Пройди, світи, вже знайшли якусь проститутку на палубі, і вона грала з ними за шосту. Матрос ще раз окинув оком компанію і двох молодих людей і зійшов східцями вниз. Міс Дід Лейстон закликається прийти у близькій їй справі.